Og i denne her podcast, der ser vi på det europæiske arbejdsmarked og de praktiske og ideologiske kampe, som vil præge det kommende årti. Og jeg kan sige velkommen til jer to. Dig, Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og dig, Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Hej. Hej. Det er jo mere end 60 år siden, at seks lande fandt sammen i det europæiske fællesskab. De vedtog at lave sådan et fællesmarked baseret på fire friheder. Den fri bevægelse af penge, den fri bevægelse af varer og tjenesteydelser, og også af arbejdskraft. Og så er det 30 år siden, at kommissionsformand Jacques Delors, en fransk mand, han fik indført Maastricht-traktaten, som blandt andet betød fjernelse af såkaldte tekniske handelshindringer. Det betød realiteten at man lavede sådan en masse fælles regler for det europæiske arbejdsmarked, og der var arbejdskraft, som vandrede, men omfanget var stadigvæk rimelig lille der omkring starten af 90'erne. Medlemslandene var frem til 2004 jo rimelig homogene som, som størrelse, men så skete der noget i starten af nullerne, der skete en udvidelse med en række lande i Øst- og Centraleuropa i 2004 og 2007, der kom der virkelig gang i, i bevægelserne. Og det har også sat øh, fart på nogle af de problemer, der er på det europæiske arbejdsmarked i dag. Og det er dem, vi skal tale om de næste 40 minutter. Om hvad, der er for, hvad det er for en situation, vi har på det europæiske arbejdsmarked, og hvad det er for et årti, vi kan se frem til på det her arbejdsmarked. Og derfor vil jeg starte med at spørge jer to. Hvad forudser I egentlig bliver den største kamp i det næste årti på det her område, Marianne? Det er at få bugt med working poor i Europa, at vi i dag oplever, at flere og flere mennesker lever med deres familie under fattigdomsgrænsen, selvom både mor og far i familien har et fuldtidsarbejde. Det er nok den største opgave, vi har foran os. Hvad siger du, Bæ? Det bliver social dumping på det her område. Altså folk, der rejser fra fattigere vilkår i særligt øst og måske dele af Sydeuropa til Skandinavien, Nordeuropa, Vesteuropa, hvor forholdene er anderledes, og hvor jeg ikke har særlig stor tillid til, at EU forstyr på, på det her vigtige område, som vil ramme hele brancher. Har det noget med hinanden at gøre? Er det ja, også working poor? De. Ja, de ja her det er ja, afgjort. Ja, ja, altså folk, der arbejder under fuldstændig umenneskelige forhold, og i øvrigt udkonkurrerer den lokale eller nationale arbejdskraft helt afgjort, det er da altså ren udnyttelse af mennesker. Og at den her kommende 10 års kamp, som I forudser på, på det europæiske arbejdsmarked, er det også identisk med det, der er det største problem i dag for jer på, på, i Europa? For arbejdstagerne? Altså, jeg synes, det er jo det, det, er jo det største problem på arbejdsmarkedsområdet, beskæftigelsesområdet. Mm -hmm. Jeg synes, det er sat meget hårdt på spidsen. Jeg mener ikke, at det er Europas allerstørste problem. Jeg mener, der er andre problemer for Europa, som som er, er meget markant karakter men ja, det er for dansk, et dansk synspunkt så er det her et stort problem efter min mening ja. det er ikke det eneste problem som Peter også siger der er andre problemer på arbejdsmarkedet men, men social dumping og vi har, vi har i andre lande en, en meget stor procentdel der er working poor det er jo også med at skabe øh, konkurrenceforvidning for virksomhederne øh, og, og kan gøre at vi mister arbejdspladser i Danmark så det er et seriøst problem i arbejder jo i Europaparlamentet begge to. Hvad nogle brudflader er der i Europa, når vi kommer til det her? Der er jo selvfølgelig øst og vest, men altså, hvordan tegner de her kampe omkring det her arbejdsmarked sig ude i Europa? Der er også nord og syd. Det har vi set i flere omgange også her med corona Er Der også en, en, en skæld mellem nord og syd. Jeg tror måske, at europa Europaparlamentet er mere opdelt i dag, end det nogensinde har været. Øh, jeg var til vejpakkeforhandlingen, øh, som en del østeuropæiske lande var imod, øh, fordi de frygtede, af, at måske ikke at de mistede arbejdspladser, men at de kom til at miste en del af de øh, vesteuropæiske datterselskaber, der har været i vormandsbranchen, der havde virksomhed i Østeuropa og måske betalte en lille bitte del i, i skat i det land. Men, men jobbene er der jo stadigvæk. For dem, der ikke følger med i vejparken, hvad er det der? Det er bedre vilkår for lastbilschaufførerne i hele Europa, ja. en mange års forhandling, der endte her i sommers. Den sikrer både bedre vilkår for samtlige chauffører, der kører i Europa, også dem, der kommer fra andre lande, om de kommer fra Filippinerne, de kommer fra Rusland, de skal stadigvæk køre efter de vilkår, der er i vejparken. Men det er også en, en løsning, hvor vi får gjort op med den der åndfærd konkurrence, der har været, hvor ordentlige lovledige vognmænd, der betaler en ordentlig løn og har elever lærlinge og lærlinge og måske giver en skave til den lokale fodboldklub, eller spejderne eller julelyset øh, til jul på toget. De har været under pres fra vognmænd, som har haft øh, mere eller mindre fiktive datterselskaber i, i Østeuropa, så hvor de har kunnet lønne chaufførerne efter det vilkår, der er i Bulgarien for eksempel eller mm. i Polen. Øh, den den smarte fedus, de havde der, den bliver lukket med vejpakken. Og hvad er det så for nogle politiske brudflader, som, som dukker op i sådan, et, uh, i sådan en politisk proces frem til, at der ligger en, en lov fra EU? De østeuropæiske medlemmer af parlamentet var imod, øh, og, og derfor var det en meget, meget spændende afstemning, da vi nåede frem til sommeren og skulle stemme om, den, om, om det lykkes, øh, eller om Østeuropa var flertal, øh, så de kunne stemme den imod. Øh... Og de ligger nok sagende nu, mm. så vi er ikke færdige med den. Peter, hvordan oplever du de her brudflader ude i Europa? Nu har Marianne jo påpeget den ene, altså mm -hmm. øst-vest-situationen, nord-syd-situationen findes også. Jeg tror også, der findes i høj grad en to andre kampe, altså hvor den ene er en værdikamp, øh, særligt når det kommer til, til indvandring. Lægger jeg jo mærke til den i det udvalg, hvor, hvor jeg sidder, øh, hvor der er meget store forskelle på, hvad landene og hvad de forskellige områder partier grupper og grupper osv. Du mener. sidder i udvalget for borgernes rettigheder og ja. indre anlægner. Det er et ekstremt fint ord for, for et, ja. ja i Folketinget havde man nok bare kaldt det for et rets- mm -hmm. men, men vi er gode til at finde på pæne mm -hmm. over ikke til det, eller mere avancerede øh, begreber. Så det er der i hvert fald en splittelse om. Så er der er også en splittelse om pengene. Altså hvem er det, der skal finansiere? Det er jo nord- syd-skældet måske et meget mm -hmm. godt øh, udtryk for og så tror jeg, der vil opstå et nyt skæld i de kommende år. Og det vil være et skæld mellem dem, der tror på, at EU-systemet er i stand til at løse de umiddelbare problemer, som borgerne og øh, mange lande kan have i det daglige. Og så vil der være dem, der siger, at det kan EU ikke, så EU er ikke svaret. Så der vil opstå en kamp mellem, som vil blive stærkere i fremtiden. Nu har den ligget på is noget tid på grund af brexit forhandlingerne Men der vil opstå en hårdere kamp mellem dem, der er sådan hårde føderalister og dem, der siger, enten så vil vi helt ud, eller så vil vi have noget helt andet. Hvis vi lige tager en tur op i helikopteren, øh, så var det jo sådan, at da man der i nullerne udvidede EU med øh, 10 nye lande i Central- og Østeuropa og på Balkan, plus Malta og Kyberen, så gjorde man det jo for stabiliteten i, i Europa. Altså man vidste godt, der var kompatibilitetsproblemer, øh, så at sige, men man øh, mente, at de var til at overse frem for at den, den store øh, stabilitetsudgørende øh, virkning, det vil være at samle Europa. Øh, Danmark var jo en virkelig væsentlig spiller i den her udvidelse i 2002. Der var det jo under vores øh, formandskab, at man lavede den her store pakke med alle øh, de her nye lande. Øh, det overordnede hensyn var altså politisk og økonomisk stabilitet, var det en rigtig satsning, det her, hvis man ser på arbejdsmarkedet i dag, Marianne? Både ja og nej, for jeg synes ikke, der er et entydigt svar. Jeg synes, at grunden til, at man, man åbnede op for de her lande, var den rigtige. Og når jeg kigger tilbage, synes jeg stadigvæk, det var den rigtige. Hvis vi havde haft en hel række lande, der skulle definere et, at blive et demokrati, altså fra det, underlagt Sovjetstyret, skulle de opbygge deres statsform, deres demokrati, deres styreform. Hvis det havde været storkapitalen, oligarker i de lande, der havde fået lov til at sætte dagsordenen for, hvad er det for et type styre, vi skal have i de her lande, så ville jeg nødigt have haft dem som naboen imellem også og Rusland i dag. Så på den måde er de jo blevet tvunget ind i øh, vores europæiske grundværdier omkring menneskerettigheder, demokrati, fri presse. Noget er det under pres i dag. Men, men hvordan havde det set ud? Vi gætter jo. Hvordan havde det set ud, hvis vi ikke havde inviteret dem ind for 15 år siden? Mm. Det er jeg bekymret for. Men, men vi inviterede dem ind øh, i en situation, hvor vi blev lovet af, at det får ikke den store betydning for vores arbejdsmarked. Og der var simpelthen nogen, der ikke kiggede godt nok i krystalkålen dengang. Øh, og vi diskuterede lidt i dag med mindstelønnen. Den er ikke farlig. Jeg kommer lige fra Europaudvalgsmødet i Folketinget, hvor vi fik at vide, rolig, Marianne, den er ikke farlig. Vi har altså bare nogle dårlige eksempler med os i bagagen øh, fra tidligere tider, hvor vi blev man rolig nu. Det er ikke farligt. Mm. Og så har det fået kæmpe betydning for vores arbejdsmarked. Og det, du refererer til, det er, at der lige nu pågår en diskussion i EU om, at øh, man skal indføre en fælles europæisk mindsteløn. Ja. Ja. Øh, men men Peter, hvad siger du? Altså, var det en rigtig satsning at tage alle de her øh, centraløsteuropæiske Østbalkaner og, og her med ind? Nej, det var overvejende en forkert beslutning, fordi landene på det tidspunkt, i hvert fald langt hovedparten af dem, øh, ikke var i stand til at opfylde de kriterier og de betingelser, der skulle til for et EU-medlemskab. Og det er meget imod, at man dispenserer for. For mange af de her lande var jo i en, en rivende udvikling, fordi man gerne ville dygtiggøre sig selv. Man vil nå op på et niveau, hvor man kunne kvalificere sig selv til et EU-medlemskab, og der tog man det så i ja, et stort huk, og så kom øh, Rumænien og Bulgarien så efterfølgende. Øhm, og det skulle man ikke have gjort. Hvis man skulle have gjort det, så skulle man have gjort det på en væsentlig anden øh, måde hvor timingen i det var anderledes. Altså det er jo naivt at forestille sig, at nogle lande, der har været sat lidt stat under Sovjetunionen i så mange år, på så kort tid ville kunne få et velfungerende demokrati, have et velfungerende arbejdsmarked, alt muligt andet. Det er naivt at forestille sig, at man kunne gøre det her på 10, 15, 20 år. Og derfor synes jeg, at en af de største fejl, man lavede, det var jo, at man ikke fik sat nogle ordentlige værn op for, altså imod social dumping. Altså det har man jo forsømt, skiftende regeringer har jo forsømt at gøre det her i overvis, så i virkeligheden så er det jo imponerende at sidde og høre på og diskutere vejpakken, hvor man sidder og tænker, ja, EU gav os social dumping, og nu siger EU så 10-15 år efter, nu skal vi sørge med os til at gøre noget ved det og dæmme op for det. Altså det er jo selskabte plager, vi bekæmper her. Så men, men nu siger du, at det var tidligere og kommunistisk diktatur, de kom fra, men vi havde jo den iberiske halvø, vi tog jo Portugal og Spanien ind, som jo også havde været langvarig diktaturer. Hvad er forskellen? Man kan også diskutere, hvor succesfuldt Portugal og Spanien har, har udartet sig, altså rent økonomisk, om det i virkeligheden har været en hjælp for dem at komme så tæt på... på altså nu er de jo så eurolande, Man kan diskutere, om det overhovedet har været hjælpende. Jeg tror, man skulle se på en anden konstruktion, fordi... Det er jo rigtigt, det Marianne siger, at vi har også den situation, at Rusland ligger på den anden side. Og derfor så skal vi selvfølgelig, skulle man have gjort for 10-15 år siden, mere er det jo så, øh, samarbejde med de her lande, udvikle dem. Måske skulle man have et, et EU, der lå et helt andet spor. Mange af de problemer, vi ser i dag, er jo ting, der springer ud af, at vi simpelthen er på forskellige planeter, altså tage diskussion om retsstat, hvor Vesteuropæere og Østeuropæere har nogle forskellige indtryk af, hvordan et demokrati skal fungere, domstolenes øh, uafhængighed, forholdet for seksuelle minoriteter osv., osv., osv., Så i virkeligheden synes jeg, at man kan diskutere, om det overhovedet har været noget lykkeligt ægteskab. Jeg tror sandsynligvis at man kunne have gjort det bedre, hvis man havde gjort det anderledes og så haft mere tid. Det er jo som om, at du... Jeg tænker, at du bliver nødt til at sige noget til det her. Jo, men, men, men vi kan jo altid øh, kigge tilbage i baggrundskabens øh, klare lys og se, hvordan kunne man have gjort det anderledes. Altså, der er ingen tvivl om, at den frygt, som mange i Vesteuropa havde for øh, arbejdskraftens fri bevægelighed, når vi åbnede op for de østeuropælige lande, den må man sige, det øh, skulle der have været lyttet rigtig meget mere til. Mm. Øh, men den del med, at de her nye lande skulle til at opbygge demokratier med det, de havde bagagen... Altså, vi gætter jo. Jeg tror, at de er blevet hjulpet godt af at komme ind i rammerne af EU. Nu begyndte de at slå sig i tøjet, men jeg er ikke sikker på, at de overhovedet havde rettet ind. Øh, og så kan man så sige, skulle de slet ikke have været medlem af EU. så kan man selvfølgelig godt sige det. Men jeg tror stadigvæk, det rigtige var for dem med. Vi skulle bare have haft nogle regler på arbejdsmarkedet. Nu siger du, at den frygt, der var for arbejdskraftens fri bevægelighed på det tidspunkt, hvor de kom ind... Og det er jo ord til mig for at sige, at en af dem, der ikke frygtede, det var Tony Blair øh, på det tidspunkt. Mange af os andre, vi havde jo så lange overgangsordninger, sådan, så man gradvist kunne øh, åbne op for den her fri bevægelighed. Det havde Blair ikke, og på det tidspunkt der i nullerne, der var han også utrolig gode venner med Østeuropa på grund af Irak-krigen, som jo havde splittet Europa rigtig meget, og hvor han var isoleret i Vesteuropa i vestomfang, kan man sige. Men han var rigtig gode venner med de der Østeuropæer, og revsede også os andre for ikke at åbne op. Og det, der skete, da de så kom ind, de første der i 2004, det var, at de søgte imod Storbritannien stor stil. Og efter et par år, der var 1% af den britiske befolkning faktisk fra Østeuropa. Og vi har stadigvæk kæmpe store diaspora fra blandt andet Polen og fra Baltikum, så meget jo, at dele af Baltikum jo er affolket fra unge, friske mennesker. Peter, handlede Brexit om den fri bevægelighed? Det handlede også i høj grad om den frie bevægelighed. Jeg mener, det er en af de afgørende faktorer, der gør, at britterne var klar til at stemme sig ud. Fordi man havde set i så mange brancher, at her var man som brite på vej ud. Altså enten så var man i meget, meget hård lønkonkurrence, eller, eller også havde man tabt sit job eller tabt hele branchen på britiske hænder. Så det har været afgørende. Altså man havde nok ikke kunne gennemføre Brexit, det er jo pusset uden... Altså hvis ikke Tony Blair havde været øh, premierminister i, i en overrække øh, de år tilbage. Så ja, det har afgjort fyldt en stor del. Marianne, du siger det fri bevægelighed øh, ikke er kommet alle til gavn, øh, men kan man sige, at sådan social skævhed faktisk er indbygget øh, i det indre marked? Ja, det kan man, det synes jeg faktisk godt, du kan sige, øh, fordi det indre marked, varernes fri bevægelighed øh, har gjort, at vi har solgt en hel masse produkter til hinanden i Europa og det er der nogen, der har tjent rigtig mange penge på, dem der ejer virksomhederne der er også øh, nogle øh, arbejdere, der arbejder på fabrikkerne, som har tjent, øh, fået en, en, en god timeløn. og de i hvert fald har haft et job, øh, fordi der er blevet solgt varer til, til Europa. Øh, og vi har ikke haft tolmur, og vi har haft de samme standarder på produkterne. Så det har helt sikkert givet et job i Danmark, og vi kan se, hvor mange job vi mister nu, når UK går ud. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at vi har tjent penge på, øh, på det indre marked. Men det er bare ikke kommet alle til gavn. Det er kun kommet for... Altså den rigeste del af dem, der ejer virksomheden, får alvor til gavn. Og så derefter dem, der har job i virksomheden. Men alle dem, der ikke har job i virksomhederne, de har jo ikke rigtig haft gavn af det. Og det er måske ikke fair. Ifølge oplysninger fra Eurostat, som jo er EU's statistikbank, øh, der var det 3,8 procent af EU's borgere, øh, cirka 17 millioner mennesker sammen med 1,4 million pendler, som i slutningen af 2017 boede i en anden medlemsstat end den, de var øh, statsborger i. Øh, tilbage i nullerne var antallet 2,5 procent. Så altså, det, er, det er løftet, det er niveau i hvert fald. Øhm, hvordan har, nu var du lidt inde på det, Marianne, men hvordan har de her store folkevandringer egentlig påvirket øh, Vesteuropa? Altså er vi ikke blevet rigere, øh, Peter? Er, er det ikke sådan, at vi har fået nogle nye køkkener, og vi har fået nogle meget billige frugtplukker og sådan noget? Der er en tvivl om, at hvis man ser på velstanden overordnet set i Europa, så er den jo været stigende igennem mange år. Det er selvfølgelig positivt. Men der er også nogle mennesker, der har betalt meget høj pris for den generelle, vækst, der har været i samfundet. Og jeg må altså bare sige, Jamen, det. Det, det, er for eksempel, det er for eksempel lastbilchauffører som har arbejdet under kummerlige forhold. Altså, de gange, jeg har været i, i Padborg, hvor jeg, det er jo en del af min gamle opstillingskreds, øh, så jeg bor jo sådan relativt tæt på i, i Haderslev de gange, jeg har været dernede, øh, og se de forhold, som nogen lastbilchauffører kører under. Altså, det er simpelthen ikke menneskeligt. Jeg er sikker på, at hvis det havde været dyr, der var blevet udsat for den samme behandling, så, havde, så var der kommet nogen og havde stoppet det lige med det samme. Men, men altså jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan leve med det i Europa i vores tid, at, at det her, det sker, det sker. Det var meget, meget chokerende. Så der er nogle mennesker, der har betalt en høj pris. Så må jeg sige, i forhold til de tal, der er om folk, der i dag bor i et andet land, end der, hvor man har statsborgerskab, så dækker de tal jo også over, at der er nogle meget, meget store forskelle. Fordi der er nogle stater i Østeuropa, som jo er ekstremt hårdt ramt på demografien, og at nogle af de lande i verden, som jo et svinder hurtigst i øjeblikket, fordi det jo netop er øh, de unge kvinder, der udvandrer, det er øh, folk med en lang uddannelse, der udvandrer, som man jo typisk kun har kunne få, efter der har været et regimefald. Og det vil så sige, at det er i høj grad de ældre, der ikke føder børn, der så sidder tilbage, mens de unge kvinder, der skulle føde børnene, I jo så tager til, til Vesteuropa. Mm. Jeg mener faktisk, at i et land som Rumænien, som er et ret stort land, ved murens fald var der 23 millioner, og nu er der omkring 19 millioner tilbage, så en udvandring på 4 millioner. Det er jo dramatisk. Så kan det godt være, at det kun er sådan få procent i et EU-perspektiv, men for mm. det land så er det jo et, meget, det er jo, det er jo et nyere stod. Mm. Det kan vi jo så sidde i Danmark og sige, at det er så i Rumænien, så det har jo ikke noget direkte med os at gøre. Det har det jo heller ikke, men det er jo alligevel tankevægtende, at det her den bevægelse er sket på så få år. Hvad, hvad siger du, Marianne? Hvordan har det påvirket Vester og Øst, øh, den her vandring? Jamen, nu nævnte Peter lige øh, den højt uddannede arbejdskraft. Øh, hvis vi går ind på et dansk sygehus øh, og kigger på læstanden der, så er der mange i blandt dem, øh, vi vil slet ikke kunne opretholde vores sundhedsvæsen uden Østeuropæerne. Øh, vores hjemmepleje uden Østeuropæerne. Og det er, det er jo lidt tankevækkende. Øh, vi mangler også selv arbejdskraft i Danmark. Øh, vi kan se i, i en hel række østeuropæiske lande, at de begynder at få øh, indvandring fra landene udenom igen, øh, der har fået købt sig til en arbejdstilladelse og laver social dumping i, i Rumænien, Bulgarien og så videre, der ligger øh, ud til fx den russiske grænse. Øh, og det har vi heller ikke lige set komme, at albanerne strømmer ind på arbejdstilladelse til Rumænien og øh, Øh, laver social dumping der øh, så, så Østeuropa begynder selv at opdage nu der, der, der er meget store forandringer i gang på arbejdsmarkedet øh, men det, fundamentalt set har vi stadigvæk et problem med øh, fattigdom blandt arbejdere øh, vi skal jo tilbage til efterkrigstidens Tyskland øh, for vi finder lige så mange suppekøkkener øh, til de fattigste i Tyskland som der er i dag altså, antallet af suppekøkkener stiger for hver dag fordi folk kan råd til at købe mad selv de bruger pengene på boligen øh, og på, på børnene, øh, og det er, det, er, det, altså det er virkelig fattigdom, vi har i Europa nu. Og hvis vi ikke får gjort noget ved det, så, så bliver det kun værre. Mm. Peter, du, Michael. Jamen det er jo netop fordi, jeg tror ikke, at EU er i stand til at gøre noget som helst ved antallet af såbekøkkener i Tyskland eller øh, alle mulige andre steder. Altså det er nationale tiltag, der i sidste ende må gennemføres for at dæmme op for de her ting. Og så må Tyskland vælge en anden regering, hvis, hvis man vil gøre noget for at få nogle bedre forhold øh, der. Og et eller andet sted, altså nu nævnte Marianne øh, eksemplet med, at der var også mange højtuddannede øh, udlændinge, der arbejdede i vores sundhedsvæsen. Ja, selvfølgelig er der det. Altså i mange år har det jo været sådan, at en stor del af pladserne på lægestudiet, de er jo gået til, til andre lande studerende, fordi det har jo været EU-regler, der har tilsagt, at det har været fordelagtigt karaktermæssigt. Men også i forhold til understøttelse, altså SU-rettigheder at komme til Danmark og læse sammenlignet med en hel masse andre lande. Mm. Og det har vi jo så ikke mulighed for, at det danske folketing har så ikke mulighed for at regulere det selvstændigt. Fordi det er jo, jo EU-regler, der gør det i dag. Og det synes jeg, der er et stort problem, at selv hvis der var villighed til i folketinget at løse nogle af de her problemer, jamen så ville det jo ikke kunne holde i EU-retten. Så for mig at se, så må vi jo samme veje som Storbritannien på et tidspunkt. For det her cirkus, det, det kan sige, jo fortsætte. ud af... Ja. Ja, jeg har opgivet, at EU kan løse de problemer, vi har siddet og talt om indtil videre. Jeg tror ikke på, at EU kan løse dem i Danmark. Marianne, er du enig i, at der er, altså fundamentalt er der jo en, en destabiliserende effekt, kan man sige det, så, så groft i virkeligheden, når man er så stort et kontinent i at have de her fælles regler på arbejdsmarkedet? Jeg kommer lige fra et tidligt morgenmøde, hvor vi snakkede arbejdsmiljø i Europa, og vi har faktisk en forholdsvis skrab arbejdsmiljølovgivning i, i EU. Mm. Problemet er bare i mange er, der kontrollerer det. Og, og, og så vender vi tilbage med, at vi har mulighed for at lave sociale klausuler på, på al nybyggeri i Danmark. Mm. Der bliver lavet sociale klausuler på meget offentlige byggeri, men der har ikke ret mange, der kontrollerer, om de bliver overholdt. Så, så det der med, at vi, vi, vi får lavet flere og flere regler, hvis der ikke er en vilje i, i nationalstaterne til at kontrollere tingene, så er det jo sådan set lige vidt med, at vi laver flere regler, øh, så, så jeg tror måske, vi skal have større fokus på, på at få mere kontrol øh, ind i de her ting, fordi det kunne hjælpe på en del af det. Mm. Jeg har spurgt direktør Lykke Fris fra Tænketanken Europa, hvordan det undgås, at den fri bevægelighed bliver destabiliserende for sammenhængskraften og opbakningen til EU i fremtiden. Og hun svarede, at en fri bevægelighed er en grundpille, og for mange europæere er noget, som vi for længst har taget som noget, der er givet for os for vores liv. Bare se på foråret, hvor varer, medarbejdere og kærester pludselig sad fast der ved grænseovergangene. Det er noget, vi slet ikke er vant til. Men styrket opbakning vil kræve, at der kommer mere styr på de fælles ydre grænser. Hvad betyder den kontrol med, hvad der kommer ind over de her ydre grænser for det europæiske arbejdsmarked, Peter? Det betyder jo rigtig meget. Når man siger styr på de ydre grænser, så er det jo et meget, meget vidt begreb, fordi... Det spiller jo efterhånden ind i alt, hvad EU laver, at der ikke er nogen som helst former for kontrol med de ydre grænser. Det er der ikke, når det kommer til øh, arbejdsmarkedspolitik. Det er sådan noget, Østeuropæerne mærker rigtig meget til i øjeblikket, fordi det er der, hvor, hvor trafikken er. Det er det i forhold til indvandring, det er det i forhold til alle mulige former for, for kriminalitet. Øhm, hvad var dit spørgsmål? Jamen, øh, hvad betyder det, de ydre grænser for indre det, det markeds markedsfunktion? eller ellers så kan man, jo ikke, man kan jo ikke opretholde noget som helst, der er frit indenfor, hvis, hvis alle kan være ind i det. Så det er sådan set meget, meget væsentligt, at der, er på, at der er styr på det. Men jeg har jo ikke noget imod, det synes jeg er vigtigt at sige, jeg har jo ikke noget imod, at, at varer flyder rundt, eller vi tager på ferie hos hinanden og besøger andres lande, og den slags, det er, jo, det er jo positive ting, at hvis man godt kan lide tropisk frugt, ja, så er det jo heldigt, at vi kan handle med andre, for der bliver ikke lavet særlig meget af det i Danmark i hvert fald, så det er jo en god ting. Men det betyder jo ikke, at vi skal have underbetalte håndværkere til at lave vores køkkener øh, og i øvrigt gør danskere arbejdsløse i den anden ende. Så det handler jo om alt det, der hedder trafik af mennesker. Det er jo der, hvor synes jeg, øh, at vi står med nogle gevaldige problemer. Det er jo ikke, at vi køber øh, ja, hvad, korkpropper fra por Portugal eller øh, gedeost fra Grækenland. Hvad siger du, man? Ja, det er Jeg et, synes, vi skal dele den i to, sådan set. Øh, fordi hvis du kigger på, på arbejdsmarkedet, så er det jo, så er det jo lønmodtagerne, vi, vi kigger på der. Øh, hvis vi nu har mere åbne grænser, så vil det strømme endnu mere ind med illegal arbejdskraft. Og der er to problemer med illegal arbejdskraft. Den ene, det er, at de jo i den grad domper lønningerne, fordi de forlanger ikke noget i løn. De står ikke sammen og kræver nogen overenskomst. De står fuldstændig udenfor og skræk for at blive smidt ud af, af EU igen. Den anden del af illegale arbejdskraft er, det er sort arbejde. De har job, hvor de ikke betaler skat. Det vil sige, at vores velfærdsstater bliver undermineret stille og roligt, hvis der ikke kommer skatteindtægter. Vi har fremme nu her i forbindelse med krisen, at 20 procent af arbejdstimerne i Italien er sorte. Du kan ikke bygge en velfærdsstat op, når der ikke bliver betalt skat. Og 20 procent betaler ikke skat i Italien. Det er jo, det er jo helt vildt. Så så det er et kæmpe store problem med halvåbne grænser. Den anden del, som. Fordi øh, arbejdstagerne i Europa er jo også forbrugere. Og hvis vi ikke har hårde grænser over for varerne udefra, øh, at de overholder de standarder, vi har i EU, så ved vi jo ikke, hvad det her er glas, det er glas. Men den der. Nej, vi drikker det ikke. Men børnelegetøj. Hvad er det, børnene stopper i munden? Hvad er det for noget. Øh, øh, hvad jeg spiser, hvilken tilsætningsstoffer er der i, hvad er det for cremer, jeg kommer på, hvilken tilsætningsstoffer er der i det. Hvis vi ved, at det er produceret efter EU-standard, så kan jeg slappe af, så kan jeg tale det roligt, så ved vi, der er styr på det. Det er jo derfor, vi har den kæmpestore diskussion med Brexit lige nu, hvor UK, de rigtig gerne vil have sådan halvåbne grænser til EU, og vi siger, nej, det kan vi ikke, fordi I bliver nødt til at overholde de her standarder, vi har for forbrugersikkerhed. Mm. Det er en del af en hård lukket grænse, eller en åben grænse altså, og, og den forhandling er jo meget svært. der er ikke nogen mellemløsninger det er enten eller ja. og man taler jo faktisk om det Brussels effekt øh, på global øh, produktion ikke fordi at der er mange globale virksomheder som tænker at vi vi lægger os op af de europæiske standarder for så kan vi så behøver vi ikke at lave flere øh, og på den måde har man jo også en enorm effekt på det på det indre marked Facebook klagede jo over øh, GDPR-reglerne, mm. persondataforordningen, øh, fordi det var lidt træls for dem, så blev det nødt til at indordne sig i hele verden. Så ja, ja, det er meget godt. Og det er vel godt, Peter? Ja, hvis de så gør det, men det kan man jo så diskutere, ja. om, om de gør, man kan diskutere, om man kan komme efter dem, om der overhovedet har været succes med de der efterhånden stribevise sager, der ligger ved, ved domstolen på... Øh, tekniske tech-giganterne, og som mig bekendt, så har vi tabt alle de sager, der indtil videre er, er afsluttet, og vi taber formentlig også hele striden af de næste, så man må sige, Margrethe Vestager ender med at være en meget, meget dyr kvinde for de europæiske skatteyder, for hun mm. kommer til at trække et spor af milliardtager efter sig, som skal dækkes ind, men det er jo bare en sidebemærkning. Men hvad betyder den her digitalisering for arbejdsmarkedet i Europa, og hvad kommer den til at betyde her i de år, vi, vi går ind i? den har skabt et kæmpe stor forskel på arbejdsmarkederne i EU. Øh, vi har en daglig gang i Bruxelles, og øh, i et parlament, der ikke lige frem er med på di digitaliseringsbølgen. Jeg anede ikke, der fandtes så mange blanketter. Jeg udfylder blanketter hele tiden til alt muligt i parlamentet. Det er så lidt, der er digitaliseret. Og, og, og parlamentet, Bruxelles, altså, det er en metropol. Altså, man kan ikke betale med Dankort i en taxa endnu. Eller viserkort, undskyld ikke Dankort selvfølgelig. Vi er langt foran i Norden. Altså, kommer bare til Tyskland af arbejdspladserne. I virksomheden er jo slet ikke digitaliseret. Bare en del af det, vi er. Vi glemmer bare, hvor langt vi er. Jeg kender faktisk kun et EU-land, der har et nem-ID-system. Øh, og et digitaliseringsniveau, der matcher vores. Det er Estland. Øh, Lille Estland er langt foran på den her øh, digitaliseringsbølge. Men alle andre er langt bagud. Så vi kommer til at opleve en kæmpestor forskel øh, på... Mulighederne for at få job i fremtiden til Europa, fordi vi har heller ikke nogen uddannelser ned igennem Europa, der uddanner medarbejderne til, til det her niveau, hvor vi er langt foran i Danmark. Jeg tror på, at de danske øh, nordiske virksomheder virkelig får en konkurrencefordel på sigt på det her. Er, det, er der et, nogle problematikker for arbejdsmarkedet i, øh, i den her digitale tidsalder, tænker I? Kæmpestor, altså, fordi det, det gør jo forskellene ekstremt store. Altså, jeg har samme oplevelse af Bruxelles. Det er stort set umuligt at kontakte nogen, på øh, mobiltelefon eller øh, sms eller mail eller øh, noget som helst. Det skal helst være noget, der er lavet på et fysisk papir, som skal sendes rundt i et system og samle mm. de der dages papirstempler eller blækstempler, som jo ikke er særlig sikre øh, mm. over for noget som helst. Og så bliver jeg sendt rundt i et system. Så ja, de får da, altså det, det. Der må man sige, at der er vi godt nok lidt foran. Der er jo nogle meget vigtige direktiver på det her arbejdsmarkedsområde øh, i, i EU. Sådan nogle direktiver, som er, er etableret og som bliver udviklet over årene og så videre. Hvad er de væsentligste øh, direktiver, som regulerer det europæiske arbejdsmarked lige nu? Jeg vil faktisk gerne sige, at det væsentligste det bliver det, der kommer om et ganske kort øjeblik, som kommer til at handle om minimumsløn, mm -hmm. fordi det har det har et potentiale, der er så stort til at ødelægge den måde, vi traditionelt i Danmark, og vel også gradvis i samme form i Sverige, har indrettet hele vores arbejdsmarkedssystem på, at hvis det bliver fremlagt og vedtaget og skal håndhæves af EU-domstolen, så vil det kunne få i hvert fald uslettelig skade på den måde, vi har organiseret vores arbejdsmarked på. Ja, jeg kan nok ikke nævne en bid, der ikke vil være påvirket af det hvis det kommer igennem. Hvordan, hvordan vil det blive påvirket? Jamen man kan sige, at hele den kultur, vi har haft i 100 år, nu kigger jeg over på 120, faktisk. 120 år med arbejdsmarkedets parter, der forhandler sig frem til, hvordan tingene skal foregå, jo, uden politisk indblanding, mm. som er meget unik og i øvrigt ekstremt succesfuld. Hele, hele det setup op kommer jo til at blive truet, hvis EU kommer og siger, nu skal vi have mindste lønninger. Mm. Øh, altså jeg kan bare ikke se noget, der ikke vil blive påvirket af, af den situation. Du mine. Ja, ja. Øh, og jeg bliver mødt rigtig meget i øjeblikket med, at det er usoldarisk, og vi bør hjælpe med at holde hånden under øh, de lønmodtagere i Europa, der har det sværest. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg er socialdemokrat, jeg er gammel og det skærmer hjertet, hver gang der er nogen, der siger det. Men det her, det er bare ikke løsningen. Øh, Ursula von der Leyen havde brug for stemmer til at blive valgt. Øh, der var en masse fra, fra min gruppe, SD, som var vilde med at få en mindsteløn, fordi det var det, de så som... som løftet for dem fordi vi skal jo huske at i 21 lande i EU der har man jo allerede et lovbestemt mindsteløn i deres eget land men de synes ikke den er høj nok og de kan ikke på overbevise deres egen regering, jamen EU kan ikke komme og hjælpe os det er, jo, det er jo derfor den er opstået det er jo ikke sådan at man har sat sig ned og analyseret og sagt at vi har en stor gruppe mennesker på arbejdsmarkedet i Europa der er i om, hvad gør vi for at hjælpe dem ud af det det er jo slet ikke den, man har med at sige, hvad løser det her problemer? For hvis vi kigger på, på, en, på en række områder, alle dem, som ikke har et fuldtidsarbejde, men at tilkalde øh, kører for cykler med pizzaer fra en platform, øh, dem, der har en 0 kontrakt, de bliver jo ikke hjulpet. De ved ikke hvor mange timer de har i næste uge. Og alle dem, der er falske selvstændige, øh, som... På en byggeplads, der kan snart være rigtig, rigtig mange firmaer inde på en byggeplads, fordi de er hver sit firma. Vi har set tyske slagterier nu i krisen, hvor hver enkelt slagteriarbejder var sit eget firma. Vi ser det i, i flymaskinerne i Ryanair, hvor piloten af et firma, øh, hvad hedder den, den anden, anden piloten af en tredje firma, navigatøren af en fjerde firma, og øh, kabinepersonale er hver sit firma også. De leger en uniform. Vi ser det i, øh, i at de leger klistermærket, der bliver sat på bilen, og, og leger en kasket betaler licens for det, øh, de er ikke garanteret nogen mindsteløn. Og den gruppe bliver større og større i Europa, men alt det her, det taler vi slet ikke om. Det er helt umuligt at komme igennem. Der bliver kun diskuteret en mindsteløn. Og, og for danske, danske øjne, kan man sige, ja, en mindsteløn for dem, som er lige på kanten af arbejdsmarkedet, der er nyuddannede, eller kommer lige fra 9. klasse og skulle have det første job. Og Ville det ikke være fint nok, at de, de fik sådan et... I teorien, ja. Men, vi har jo set i Tyskland, at det jo ikke det er ikke kun den gruppe, der får mindstelønnen. Det er alle ufaglærte. Det bliver flere og flere i den faglærte gruppe, som kommer ned og hænge på en mindsteløn. Og vi snakker en mindsteløn, der er på niveau med fattigdomsgrænsen i EU. Vi snakker ikke om en overenskomstmæssig mindsteløn, som vi har i Danmark. Vi er helt nede under dagpengesatsen i, i Danmark. Øh, det kan man ikke leve af. Øh, og hvis vi ser i Tyskland med hvor mange 100.000, der er i dag får den her mindsteløn, så påvirker det jo nu, vi er tilbage med velfærdsstaten, det påvirker skatteindtægterne i Tyskland, som nu bliver mindre og mindre, fordi 100.000, de hænger fast og kommer aldrig nogensinde, som det ser ud nu, ud af den her mindsteløn. De bliver ved med at få den. Det er kæmpe store forandringer i vores arbejdsmarked. Der er jo øh, store, ikoniske direktiver på det her område, øh, før det her mindstelønsdirektiv, arbejdstidsdirektivet, også ligestillingsdirektivet fra 70'erne, der er udstationeringsdirektivet. Øh, er, er det rammen øh, på, på det her europæiske arbejdsmarked, altså frihederne og traktaterne og sådan noget, øh, og de mennesker, der, de, der er i de lande, der deltager, eller er det det her regelværk, som man fylder rammen ud, som, som, som man skal gå ind og, og ændre på for at forbedre funktionen af det europæiske arbejdsmarked? Det er rammen. Og det, det vil jeg begrunde med, at, at lige præcis den er jo forkert. Fordi der, der kommer til at vokse en underskov op af lovgivning fra EU på beskæftigelsesområdet, det kommer til at sprede sig ind på socialområdet, det kommer til at sprede sig på uddannelsesområdet, øh, det kommer til at sprede sig på alle mulige former for, for områder, der har noget med rettigheder i forskellige stater til velfærdsydelser, kunne det være. Så det er rammen. Altså i princippet så er det jo, det vil jeg gerne sige åbent og ærligt, det er et mål for mig, at EU skal bestemme så lidt som overhovedet muligt på det her område i udgangspunktet. Fordi jeg mener, at det, det må man være bedre til at bestemme selv. Altså jeg, jeg har højere tillid til den danske fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer, når det kommer til at holde styr på det danske arbejdsmarked. Og jeg har højere tillid til medlemmerne af Folketinget, at de kan håndtere og så tage den sidste del, som så handler om alt muligt andet end jeg har til mine kollegaer i parlamentet, eller til dem, der sidder over i rådet kommissionen, eller i men, kommissionen. Men hvis, man nu, hvis du nu fik din drøm opfyldt om at tage Danmark ud af EU, vil du så ikke skulle have en frihandelsaftale at så er det jo ikke min drøm. Det er jo, hmm. den, det, er jo den mindst, det mindst dårlige scenarie i den situation, som EU befinder sig i. Min drøm er jo et helt andet EU, end det vi har i dag. EU er, mig bekendt, den eneste organisation af sin art, der knopskyder så meget, som mener, at alt skal være overstatsligt, øh, og at alt skal hives ud af nationalstaterne og besluttes i Bruxelles i stedet for derhjemme. Altså, mig bekendt, lad os tage noget, som jeg synes har været en kæmpe succes. Det er jo NATO. Jeg tror ikke, at der findes større NATO-elskere i Folksingshallen end DF'er. Vi er så vilde med det. Og det er selvom det er jo er en international organisation, ikke den, den der er over Atlanten. Øhm. Men vi behøver ikke nogen overstatslighed. Vi behøver, tværtimod, der er det jo landene, der bestemmer. Vi behøver ikke noget NATO-parlament, hvor man skulle sidde og holde møder i forskellige komitéer og udvalg. Så det er jo konstruktionen af EU, der gør, at den på sigt bliver uattraktiv. Og jeg må også sige, at hvis man nu var socialdemokrat, og nu kigger jeg over på Marianne, så kommer man jo til inden for de næste få år at skulle vælge, hvad der er vigtigst, at det er det at holde fast i den danske model, som arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet dygtigt har stået fader til at passe på igennem store dele af historien, eller vil man hellere være medlemmer af EU og se det hele glide ud af hænderne på en? Det bliver jo det dilemma, som Socialdemokratiet skal svare på om nogle år. Jeg vil stille dig det samme spørgsmål i ja. udgangspunktet, så kan du måske svare på, på, på Peters øh, spørgsmål også. Men altså, er det rammende, eller er det indholdet inden for rammen? Jamen, jeg synes, det er begge okay. dele. Uh, jeg vil give Peter helt ret. Altså, I sidste periode i parlamentet blev uh, der lavet en aftale om sociale søjler. Uh, henstillinger til, hvordan man i de enkelte lande kan arbejde med et mere socialt uh, ligestillet samfund. Øh, og på ho hovedparten af alle de områder, der er vi i Danmark, i Norden, øh, foran, i forvejen. Øh, men det er gode henstillinger til de lande, som, som måske mangler lidt sporing på, hvad vej skal vi gå for at skabe et mere socialt samfund hos os. Problemet er, hvis vi åbner op for, at det bliver til, hår, altså bliver til lovgivning i Europa, så åbner vi jo op for en, et, et, et kæmpe stort... Altså hvis vi åbner op for at alt det... Vi har jo haft problemet med dagpengene og med børnepengene i Danmark. At udlændinge, der arbejder i Danmark en periode, de får adgang til børnepenge, de får adgang til, til dagpenge, hvis de har meldt sig ind i en A-kasse, mens de arbejder i Danmark, og kan tage det med ud. Vi kan det kontrol med, hvad der foregår udenfor. Det bliver jo en kæmpestor eksport af vores øh, sociale gode vilkår, som, som vi med glæde betaler skat ind til hver eneste måned, fordi... Vi danskere kan faktisk i bund og grund godt lide at være en del af et velfærdssamfund. Altså igen, nu kommer jeg fra meget i Belgien, hvor, hvor man skal have en meget, meget dyr sundhedsforsikring for at få basale vilkår. Og dem, der har en dyr sundhedsforsikring, de får bare et hav af tilbud. Men dem, der ikke har den, de er virkelig på spanden. Og det er en helt anden type samfund, som vi som danskere jo overhovedet ikke ønsker. Jeg tror, det er meget få danskere, der ønsker den type samfund. Vi er glade for vores velfærdsdag, men vi har jo ikke råd til at finansiere hele Europa... Med jævne mellemrum tager til Danmark og får del i vores goder det kommer ikke til at ske øh, men til gengæld er der også områder hvor jeg synes det stadigvæk er vigtigt at vi, vi arbejder sammen øh, fordi der er vi bare i et lille bitte Danmark altså hvor vi ikke kan rykke det store alene øh, det kunne være listerne med kræftfremkaldende stoffer øh, for dem, der arbejder med det. Øh, det er tilbage til til i de varer, øh, vi, vi indtager. Øh, vi har meget høje klimamål i Danmark. Øh, hvis vi gør det alene, uden at få EU-presset med, hvis det er østeuropæerne og sydeuropæerne, der alene skulle stå for og høje klimamål, vi skulle have, så stod det ret skidt til i Europa. Men, men der er det jo vigtigt, at der er nogle lande, der er med til at presse den opad. Så jeg synes, der er masser af ting, hvor vi kan... Jeg stadigvæk se en fordel ved at være med i EU, men, øh, men der er sandelig også store problemer i vente, som vi skal have løst. Altså, jeg er ikke bare socialdemokrat, men øh, jeg har brugt nærmest hele mit liv i fagbevægelsen, mm. så jeg ved godt, hvor jeg står henne her. Og det er jo et per perfekt øh, kodeord til mig til at spørge dig, hvad er det helt sådan kort og overordnet, som vi skal have løst i 20'erne på det europæiske arbejdsmarked? Kan man lave en femliste? Det kan man godt. Altså, vi starter jo allerede med at, at snakke om working poor og, og social dumping. Øh, det næste, vi kommer til at skal kigge på, det er arbejdsmiljø. Øh, vi kan ikke i Danmark hæve barn for et bedre arbejdsmiljø, øh, stress, øh, kræftfremkaldende stoffer på arbejdet, øh, nedslidning. Vi kan ikke hæve baren for et bedre arbejdsmiljø, hvis vi ikke får resten af Europa med. Den næste, vi så mangler i den sammenhæng, det er jo kontrollen som jeg også nævnte tidligere. Vi har den grad brug for, at der kommer meget mere kontrol, øh, både ud på arbejdspladserne. Jeg kunne godt tænke mig, at man fik et ID-kort, øh, så alle arbejdstager, der er i et andet land, tydeligt kan se, at der betalt social sikring? Kan jeg komme på sygehus, og hvis jeg bliver syg, kan jeg komme til lægen, i, i det her land, jeg er i nu? Der skal være en startdato, så skat kan gå ind og se, er der betalt skat her, eller er der ikke betalt skat. Der skal være en oplysning om, hvem der er arbejdsgiveren. Fordi til nogen store så finder de ud af undervejs, at, de faktisk, at det faktisk er altså dem selv, der er et firma, det vidste de ikke lige, de var. Så der er lige hus noget, der hedder moms og andre ting, de skal til at betale, eller de skal selv stå for deres arbejdsforsikringer og den slags. Så jeg synes, altså, der er masser af ting, vi kan tage fat på, og masser af ting, som vil som forandre arbejdsmarkedet. Jeg nævnte før 0 og falske selvstændige, som jeg kan slet ikke forestille mig, vi ikke skal gøre noget ved. Mm. Har du sådan en liste over, hvad vi skal have styr på i 20'erne? Jeg har en sådan overordnet, et, et overordnet budskab, og det er, at vi skal have flyttet, hvem det er, der har kontrollen med de her ting. For jeg tror jo, alt det, der handler om arbejdsmiljøer, alt det, der handler om, at vi skal passe bedre på hinanden, og man skal huske at betale sin skat osv., det vil vi bare være meget bedre stillet ved, hvis Danmark bestemt noget mere over, hvad der foregik i Danmark, og EU bestemt noget mindre. Så hvis, hvis jeg skulle komme med sådan et stort overordnet ønske, så er det jo, at EU bliver skubbet tilbage, og vi får noget mere indflydelse selv. Og så er det sidste spørgsmål her. Hvis I så tænker her på, at nu står vi ved nytår, 2029, hvad tror I så er sket? Man. Jeg er i bund og grund et optimistisk menneske. Jeg kan, jeg kan ikke... Jeg kan simpelthen holde ud og tænke på, at vi ikke har set fremskridt. Vi bliver nødt til at se set fremskridt på arbejdsmarkedet i Europa. Jeg kan ikke holde tanken ud om noget andet. <laughs> Hvad siger du, Peter? Jamen, til den tid så har EU slugt hele arbejdsmarkedsområdet og øh, socialområdet sluttet det fuldstændigt og så handler det om hvad er så det næste der kommer og mange af de ting som man traditionelt kender fra EU debatten den vil man ikke have løst det spørgsmål jeg ikke kan svare dig på det er om Danmark stadig er med til den tid og det var altså det, vi havde til jer her i den her podcast om det europæiske arbejdsmarked i 20'erne. Og tusind tak, fordi I var med begge to. Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og jeg hedder Anne-Sophie og podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Media for Europaparlamentets kontor i Danmark.